I'm gonna live till I die I'm gonna laugh instead of cry I'm gonna take the town and turn it upside down I'm gonna live, live, live until I die They're gonna say, what a guy I'm gonna play for the sky Ain't gonna miss a thing, I'm gonna have my fling I'm gonna live, live, live until I die The blues I lay low, I'll make them stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel. But until then... שלום לכל המאזינים אתם בשורה שנייה באמצע אני תום שפירא ואיתי אביעד שמיר למי שלא מכיר למי שזו הפעם הראשונה שלו הקונספט שלנו מאוד פשוט בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים אחד חדש ואחד אישן ומדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד זהו פרק 329 שזה... זה לא רע אניברסרי של משהו כאילו <אז> כן זה. Uh... זה 329 שבועות לפודקאסט. אה, אוקיי, לגיטימי. כן, איננו, פרק כל שבוע תגידו לנו יפה מאוד. כן, אפשר למצוא את הפרקים דרך דף הפייסבוק שלנו, חפשו שורה שנייה באמצע, שאנחנו מעלים חולים חמישי בשעות הצהריים שלשחר הצהריים. אפילו אם ו... לא התנדנו בזמן. כן, בשלל מקורות, כולל ארכיון האינטרנט, אינטרנט ארכייב, פודבי.קום ואייטונס. בספר אנחנו חוזרים בזמן כדי להעלות את זה בזמן. אנחנו השימ... חרוצים. זה לא בדיוק מכונה שם זה כאילו זה קסם ו... שנמצא בתוך מכשיר. בולולו בולולו בולולו. אביעד אנחנו נמצאים בעוד מקומות חוץ מבפודקאסט? כן יש לי בלוג שנקרא בישועי הזהב מוזמנים לחפש אותו בפייסבוק זה הרבה יותר קל ממצוא אותו בגוגל משום מה. ולי יש עמוד פייסבוק בשם תום שפירא בעברית זה תום בתף שבו אני מעלה כל פעם שמתפרסם לי כתבה בין אם זה בעין הדג או בעיתון הארץ או באיזשהו בלוג בחול. סתם כדי להעלות שם דברים שאתה לא מעלה. אה, כל מה שאתה... שטוב לא כתב? כל האינטרנט שלא אתה כתבת, יש שם. כמה זה? זה 20% מהאינטרנט? פלוס מינוס. ועד יש לנו אזהרה קבועה, שהיא מאוד רלוונטית במיוחד לפרק הזה. היא רלוונטית לכל פרק, אבל שימו לב במיוחד, אוכל נלך לספורדרים, שני סרטים שאני אדבר עליהם. שני סרטים שיש בהם... תפניות. תפניות מעניינו, כן. כדאי לראות אותם לפני שאתם שומעים את הפרק או אם אתם אוהבים ש... יהיו חסיני ספוילרים איכשהו כן. אז על אחריותכם. אפשר לקבל את מה שיש לכם כאילו את חסיני ספוילרים כאילו? זה משהו שאפשר לקחת אתכם לאיזה תחנת מחקר ממשלתית להוציא את זה מהדנ"א שלכם ואז לשכפל את זה? אני די אוהב להיות מופתע טוב אז נעבור לסרט הראשון של השבוע אנחנו הולכים לדבר על. I am We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party, pre my dad's death. Oh, it was great. Ladies and gentlemen, נא לספר שאתם תהיי עד שהמסגרת שלנו. מה? יכולנו לשאול למה? משהו משנה? לא. לא לא לא משנה או לא יכולים לשאול. ניבס אאוט? כן. רצח כתוב היטב. לא, לא, לסרט קוראים נייבס אאוט, אביעד, זה לא, המילים רצח כתוב היטב, זה לא... זה על נייבס מסקוט פייגריב נגד העולם? כן, כן. היא יצאה סוף סוף. היא יצאה מהארום. באמת אולי לא יודע, כאילו, לא כאילו לא יודע בס... מה קורה בהמשך. לא בסרט היא הראתה נטיות דו מיניות כאילו אני חושב. <אם>... ביסקסואלית. אני כאילו. לא יודע מה קורה בהמשך פשוט כן. לא, לא יצא סרט סרטו המשך. של ריין uh, ג'ונסון שביים סטאר וורס אחד מהם. וגם שלושה סרטים שלא קשורים לסטאר וורס. כן, הוא ביים בריק. בריק כן. כן, כן. הוא ביים הנוכלים בום. בלום. כן. בלום כן, כן. <laughs> והוא ביים בלופר. שהסרט מורכב מבלופר של סרטים אחרים. רובים את לופר כן. 아, okay, כן אלה סרטים מאוד כאילו okay. אני רוצה לומר שונים אחד מהשני אבל אידוסינקרטים הם מאוד ראיינד ג'ונסונים כאילו שני הסרטים הראשונים שלו הם סמי ייצוג ישיר סמי פרודיה סמי דיקונסטרקציה של תעלומות רצח קלאסיות בז'אנרים שונים עם, מוד... עם רמות גדולות של מודעות עצמית ולכן אני... נייפס מאוד מאוד דומה להם כן לעומת זאת לופר. הוא עדיין קצת תעלומה אבל פחות ואז מלחמת הכוכבים כי צריך כסף כן. uh, כאילו אם ניימפסאוט היה יוצא בתור הסרט השלישי שלו סבלנו כשהיינו אומרים. קצת רפטטיבי <ס noon> בשלב הזה או שהיינו קוראים לזה טרילוגיה פשוט יכול להיות כן אם כי באופן מוזר לא כל כך אהבתי את הסרטים שלו מאז euh, הנוכלים בלום וזה היה קצת חזרה בשבילי אז אולי הוא כן צריך להיות רפטטיבי בכל <ס AU> <עושר> אופן הסרט נכתב על ידי ריין ג'ונסון שעובד עם עצמו בסדר משחקים, הו הו הו, אביעד, כשיצאתי מהסרט הזדקתי לשמיים והם היו ריקים כי כל הכוכבים היו בנייבס אאוט. מי יש לנו? יש לנו את דניאל קרייג, את ג'יימס בון בכבודו בעצמו, את כריס אבנס שהיה ברכבת הקרח. ובסקוט פיגרים נגד העולם. אלה שני סרטים היחידים המפורסמים. לא, הוא היה בהרבה סרטי קומיקס, הוא היה גם ב The Loers, היה גם ב Phantastic הוא היה בגרסה של ה-CGI לצבע נינג'ו, הוא היה הקול של רפאל, עוד איזה סרט קומיקס? אני בטוח שכן, אבל אנחנו נצטרך לבדוק את זה. יש את ג'יימי לי קרטיס שהייתה בהלואוין ובעוד סרטי הלואוין. ובדגוש מוונדה ובעוד הרבה סרטים טובים. כן, יש את מייקל שנון, האיש עם הפרצוף. יש לו גם זקן פה. כן, אבל... הוא נראה כאילו עם פיטר דינקלד שהיה, אתה יודע, בגובה ממוצע. דון ג'ונסון, מישהו שלא ראינו הרבה זמן. לפחות מחוץ לסרטים של טרנטינו. כן, האמת הוא היה השנה בדרג דה קרוס קונקריט שאני ראיתי אבל אתה לא, וזה תפקיד היה די קטן. טוני קולט, לקיס סטנפילד, קטרין לנגפורד, אנה דה ארמס שהייתה בבלייד ראנר 2049. כן, זה מה שאפשר לומר כן. על הרבה אנשים 2049 מהם, אני מאמין. לא יודע, הרבה אנשים היו בבליידרנר 2049 ואני לא באמת זוכר שהם היו שם. כן, פלאמר. שהוא בכל סרט. כל שנה הוא מוסיף לעצמו עוד סרט לכמות הסרטים שהוא עושה. אתה לא מוריד אותם, כמות הסרטים שהוא עושה תמיד, הגיל שלו פלוס אחד. אה, הבנתי. בן כמה שנה? 80 ומשהו. אז הוא היה ב-81 סרטים השנה? לפחות? נראה ככה. הייתי בטוח כל הסרט שהוא מישהו אחר ואני לא יודע למה. וחצי מהם הוא החליף את קמי ספייסי. אוקיי, כן. ג'דן מרטל, נועה סייגן, קיי קלן, ריקי לינדהום. אבל בוא נדבר על הכוכב האמיתי. פרנק עוז מופיע. פרנק עוז, זה מה שצריכים לדעת. אפ אנשים מסטאר וורז. סליחה, הכוכב האמיתי זה אמאמת וולש. שנראה, זקן וקרוב למוות כמו שהוא נראה כבר 30 שנה בערך. הגני. מתי ראית את פרנק עוז את הפנים שלו בסרט יש לו את אחד הקולות הכי מזוהים בקולנוע אבל אני לא יודעת איך הוא ככה שניים בקולנוע יודה ומיספיגי כן שניים ככה זה כשיש שניים ועוד כל מיני מהמאפץ בכל אופן אנה דה אמס היא הדמות הראשית שלנו אגב רוב הסרט היא משחקת את מרתה קבררה שהיא עוזרת ומטפלת. של אחד הארלן, רגע, מה שמשפחה שלו? תרומבי. זה השמש של חצי מהדמויות, תבחר אחד. של הארלן תרומבי שהוא סופר מותחנים עשיר ומוצלח מאוד, ויום אחד אחרי המסיבת יום הולדת שלו, שבן 85 כבר, היא פותחת את החדר שלו והארלן מת. למען האם שפותח את החדר זה פרן המשרתת. עוזרת. סוחנת בית. נכון, סליחה, אני מצטער. מה התואר המדויק? סוחנת כן. בית? משהו כזה, כן. בכל כן. אופן. אנשים אנשירים שמאספים אנשים לא ארלם פרומבי מת, וכולם חשודים. <laughs> האמת לא, בהתחלה החשד העיקרי שהוא יתאבד. Uh, והרעיונות של השוטרים עם כל uh, מי שהיה במסיבה באותו יום, שזה בעיקר קרובים שונים, כאילו הבת שלו, הבן שלו, הגיס שלו, האחות, של הדודה, של האח, הבן של הבן של הדודה של הגיס, משהו כזה. בדיוק, שלו. כן. כן? כולם אומרים כזה כן זה כנראה התאבדות כן הוא חתך לעצמו את הגרונות שזה שיטת התאבדות. קלאסי. די מוזרה. זה קלאסי מה. לא קלאסי זה לראות לעצמך בראש או לחנוק את זה חבל דליה או משהו כזה. הפודקאסט אינו מעודד התאבדויות בדרכים קלאסיות תיאום קוראים. אבל יש בעיה אחת יש מישהו שאומר שזאת לא התאבדות והמישהו הזה. שנייה. דינג. כן תמשיך. המישהו הזה הוא לא אחר מאשר בנו הבלאנק. בלונק. בלונק. עם השם הזה אני מניח שהוא צרפתי. הוא לא נגיד שחקן בריטי שמגלם פה את הדמות עם המבטא הדרומי הכי בולט אי פעם מאז לקי. כן, דניאל קריג משחק בלש מסתורי. טינג. תודה. יש איזה משהו כשהוא מגלם דמות עם מבטא דרומי. והוא משוכנע שמה שהיה פה זה מקרה של פאול פליי, ואני לא מתכוון לזה שעוף רצח אותו. אם זה יכול להיות ספיס נחמד בסרט הזה. מי זה עפרה צח? לא יודע. קרובות משפחה של עפרה חזה. כי ככה עובדים קרובי משפחה, לפי שם פרטי. זה כמו ביפן. כאילו גם ביפן זה לא ככה, אבל בגלל הקונבנציות של כתיבת שמות אנחנו... אנחנו מדברים פה על עם משפחה של אחד הילדים שם קוראים רנסום. כן. אני לא חושב שהם יותר מדי היו מודלים. זה שם אמצעי, תכלית. כן. על שם סבא שלו, לא יודע. אני לא יודע. בנווה מחליט. שהוא יכול לפתוח בכל הבית רק באנה, רק במרטה, סליחה, כאילו לא בשחקנית, הוא כזה מתקשר לשחקנית, אנה דה ארסה, כזה, היי אני יודע שאתה סוגר אצלם סרטים עכשיו, אבל אתה רוצה להיות הסיידקיק שלי? והיא כזה, אוקיי. לא, במקום זה הוא מגייס את מרתה בתור הווטסון שלו, כמו שהוא מכנה אותה, והם מנסים לפתור ביחד איזה תעלומה של איך האיש מת, איך ארלן מת. הבעיה היא ש... אמרת יודעת, איך הלמד כי היא הייתה שם. היא נתנה לו בטעות בלילה שאחרי המסיבה את התרופה הלא נכונה, וכששניהם הבינו שהיא לא, לא, לא להציל אותו בזמן, כאילו... הוא אמר אני פשוט את אני פשוט אעשה כאילו את הבד וככה האשמלות אותה ללייך ולא יצטרכו מאחר והמצב החוקי שלך בתור מהגרת לא כל כך מסתר לא בחוק. היא עצמה חוקית. ההורים שלה לא. כן. לא. יעשו לך בעיות אם יתפסו אותך על משהו כזה אז אני mm -hmm. פשוט הולך לעשות כאילו התאבדתי ונארגן את זה כאילו כולם יחשבו שאת בכלל יצאת מהבית הרבה לפני שמתי. אני רוצה לומר לגיטימי אבל זה לא אולי לא המילה הנכונה פה. ויש בעיה שמסתבר עוד במהלך הסרט שלפני שהוא מת, הרלן שינה קצת את הצוואה שלו ובמקום לתת כנהוג לחלק את הכסף בין קרובי המשפחה, הוא חילק אותו, את העוגה, לפיסחת. הוא חילק באחד בעיקרון. ועכשיו מה היורשת של הבית, האחוזה וכל הזכויות על כל הספרים שלו. למצח. שני דברים נוספים שכדאי לציין. כן. אחד, בנו הבלנק לא יודע מי שכר אותו. כן. הוא, הוא לא בלש על המשטרה, הוא חוקר פרטי שמצטרף לחקירה המשטרתית כיועץ. אחרי שהוא שולח מישהו, לו מעטפת מזומנים. כן, מישהו שכר אותו לבדוק את זה, והוא בעצמו לא יודע מי. עניין שני, <laughs> מרתה לא יכולה לשקר בלי להקים. כן. שזה... תיק כן זה חתיכה תיק זה כאילו זה דה תיק לא משנה איזה מהגרסאות המצוירת זאת משנות התשעים המאוחרות. היא הייתה נחמדה לא גם אנחנו. היו נחמדות, והיו שלוש סדרות וכולנו היו בסדר גמור. ואף אחד מהם לא שרדה. הסדרה המצוירת שרדה איזה ארבע עונות. אוקיי זה יחסית. זה סדרה המצוירת? זה בסדר גמור. אבל כן. אוקיי הנה הקטע עם הסרט הזה. Uh, מצד אחד הוא תעלומה בלשית מאוד מאוד ישירה כי יש שם את כל האלמנטים הקלאסיים יש המון המון חשודים יש את הבלש הדגול שבא לפתור את העניינים יש כל מיני רמזים סותרים ומה שנקרא רד הרינגס שזה אומר כאילו רמז שגרום לך לחשוב שמשהו אחד בטוח הולך לקרות אבל בעצם מסתבר שזה לא נכון. Uh, יש לך כל מיני תפניות ותכסיסים וגילויים וזה הכל מסתיים בזה שמישהו עומד ומחבר את כל הרמזים ומסביר לקהל ול... ולש... כסודים... ולנאשמים ולנאשמים כאילו אה, אתה עשית את זה כאילו אלקטרום מיסטרי. כן. או את. או את. כן, כן. Uh, ומצד שני זה כמובן סרט של ריין ג'ונסון בפורמט של הסרטים המוקדמים שלו אז יש פה המון המון מודעות עצמית לא ברמה של האחים בלום אבל איפשהו כאילו אם האחים בלום זה כזה הגובה של סרטים שכזה מודעים לעצמם ולז'אנר שבו הם פועלים שבו הם מצטטות את כללי הז'אנר. כאילו למותחנים נגיד החימלום זה למותחנים כאלה מה שסקרים היה לסרטי אימה okay. ובריק הוא כזה באמצע שהוא כזה כן תעלומת רצח אבל עם כל מיני ווינקים פוסט מודרניים אז זה נמצא בין לבין כי הדמויות מודעות למה שקורה פה אבל לא הם לא שופ... הם לא מחולקות את זה עם הקהל מה שנקרא כאילו אף אחד לא עוצר באמצע הסרט להסביר אה כן זה כמו בספר ההוא שקראתי אתמול. אבל הקהל מצופה לדעת שזה כן זה כמו בדיוק כמו הספר ההוא או, כאילו. אוקיי okay, אני כן אגיד כי לא, לא אמרתי את קודם אחד הסרטים okay. של ריין ג'ונסון. אני מאוד אהבתי את בריק. די אהבתי את לופר. Mm -hmm. בניגודיך. לופר? Okay. את, uh, את הנוכלים בלום ככה ככה הוא קצת פספס אותי כי הרגשתי שהוא קצת uh... מתלהב מעצמו. כן. לגיטימי. <laughs> <מאוד. Legitimum. laughs> אני אהבתי אותו כי הוא מתלהב מעצמו. זהו נייף סאוט הוא. הוא ביניהם מבחינתי בין בריק לבין אה, ההכים, הנוכלים בלום mm. אה, במובן שהוא מספיק מעניין ו, אה, ומסוגנן ובאמת מחזיק את הצופה כל הזמן אה, במתח בשביל להתגבר על כמה שהוא מתלהב מעצמו יש לי כמה בעיות פה ושם נגיד עצם זה שמרת מקיאה כשהיא משקרת מעבר שזה קצת נוחות תסריטאית זה גם פשוט משהו ש... לא יודע, פשוט לא נעים לי כצופה. אגב, מעניין מאוד, הסרט הזה נערך על ידי uh, בוב uh, דקסי. דקסי. דקסי, אני מסתכל על פניו עכשיו, כן. היא לא טובה במיוחד, כאילו גודזילה מ-2014, עושה את לופלאפ, אנדר... <laughs> כן, כאילו, חוץ <laughs> מהסרטים שלו עם ריין ג'ונסון זה כזה, גודזילה מ-2014, סן אנדריאס, רם כאילו... לופר אה, כאילו ג'יי ג'ו רייז אף קוברה מאמי הסרט המומי השלישי כאילו שזה הכי גרוע בסדרה ון הלסינג מישהו ארך את ון הלסינג. לא ידעתי את זה. בסרט הזה עושה עבודה בכלל לא רעה אם זה פשוט שכזה ריין ג'ונסון נותן לו עובד ממש טוב איתו. או שבכל הסרטים האחרים כזה אף אחד לא אומר לו לא, לא לא לא לא אתה לא יכול לעשות את זה. זה כנראה אין ג'ונסון כנראה שיש להם איזה חיבור טוב. יש להם איזה אותו. שפה משותפת. כן. כי לדוגמה הסצנה שאתה יודע לא פותחת אבל ממש בהתחלה שבה זה פשוט אנחנו נחשפים לכל פרטי המידע באמצעות שורה של רעיונות שפשוט אנשים עומדים ומדברים. זה צריך להיות הדבר הכי משעמם בעולם כפשוט... mm -hmm. פשוט אנשים נותנים מישהו אחד נותן אקספוזיציה ואז מישהו עוד קצת אקספציה ושם... וכולם באותו פורמט. כאילו ובחדר הזה ש... עם הכיסא שיש כן. מחריו את כל הסכינים סכינים, וזה, כן שיהיו בחוץ, כן. ואז בדרקון ואולי זה... איזה כס אחר. יכול להיות, כן. אה, זה דווקא עובד באופן ממש קצבי ובסך הכל, כאילו זה סרט שכל הזמן כזה, אתה יודע, זז, זז, זז, זז, זז, זז, זז. אפילו שזה הרבה סרטים של אנשים פשוט מסבירים אחד לשני דברים שכבר קרו, או הנחות של, כן. קצבית לעלילה של לא זזה מהר. כן. בלי להפוך את יותר מדי כאילו זה לא מייקל ביי זה לא כזה אתה אתה אתה יש בסרט למעשה אזכור לבייבי דרייבר ואני חושב שזה זה השוואה די טובה מבחינת סרט שאין לו הוא לא עמוס בעלילה אבל יש בו הרבה דמויות שאתה צריך לזכור ואחת מהדרכים לזכור זה שפשוט הסרט זז במהירות ביניהם ככה שאתה יוצר הקשרים בראש. הבעיה העיקרית שלי עם הסרט. זה ככל שהוא מתקרב לסוף התעלומה נהיית גם יותר כאילו פשוטה וגם לא מספקת כי וזה קצת מרגיש כאילו הסרט מנסה לכסות את עצמו בזה שהוא אומר תראה התעלומה זה לא העניין מה שהעניין זה הדרך שבה הדמויות מתייחסות ל... כן. למרתא וחושפות את הנבזיות של עצמן כן, ה... מי, מי, מי בכלל מתעניין בסיפורי מדח בשביל התעלומה. <אם>, אני כולם כאילו לא כולם. יש הרבה אנשים שמתעניינים בזה בזכות האלמנטים הסוציולוגיים, חלק, או הפסיכולוגיים, שזה חלק ממה שקורה פה, mm -hmm. אבל... ההסבר בסוף של מה קרה, ההסבר בסוף של מה קרה מבוסס על זה שהדמות של יורנזום, שהוא הבחור הרע שלנו, בסופו של דבר, שהוא החשוד, ה, החשוד המיידי אפשר להגיד, כן. ומסתבר שהוא אכן היה אה, החשוד הנכון, הצליח בשורה של רגעים די קצרים להחליט החלטות די חכמות לגבי איך גם לרצוח מישהו, וגם להפליל מישהו אחר וזה דמות שלפני כן לנו שום התראה שיש לה איזה שהוא מושג מאחרים שלה כאילו הוא צג ספציפית בתור מין כזה פלייבוי חסר גם... מודעות עצמית זה קריס אבן זאת אומרת אנחנו שואלים בתור קפטן אמריקה אבל הוא די התחיל את הקריירה שלה בתור מניאק בתור דושבי הוא היה מאוד כן, כן זה, זה מה שהוא עשה שזה בסדר גמור ואני חושב שאחת הסיבות שלקחו של אותו לתפקיד הזה זה ספציפית הרעיון של אז אה, הקפטן אמריקה. והוא אבל הוא הנבל הפעם שזה משהו שירדוף אחריו כנראה ובמיוחד עכשיו עובדה שהסרט הקלאסי של השבוע ראיתם את השם שלו דף טראפ צוין בתור ריינג'ונסון כמקור השראה ושם לקחו את סופרמן כדי לשחק דמות שהיא לא, לא כל כך נימה <תקל> כן. yeah. אז זה בהחלט משהו שמופיע פה אבל כן בסוף שאנחנו מגלים איך הוא עשה את זה זה כזה וואו כאילו, הוא בחמש דקות בערך אחרי שהודיעו לו שהוא לא בצוואה. הצליח להחליט בשעה שהוא עצבני כאילו וכועס, הצליח להחליט שורה של החלטות די חכמות לגבי איך לרצוח מישהו ואיך להפליל מישהי ואני כזה אני לא מאמין שהדמות הזאת היא כמו שהיא עכשיו הייתה עושה דברים כאלה. חלק מהעניין שמראינו שהוא היחיד מהמשפחה שמרתה מרגישה שיכולה לסמוך עליו. והסיבה היא כנראה כי הוא היחיד שלא מתנהג כאילו יש שמה. הוא גם, הוא גם פחות או יותר היחיד שמודה ישר מהתחלה, כן, כן, אני נער שיר מפונה, כאילו. כן. הם מנסים, הרעיון הגדול מבחינה סוציאלית של מה שהסרט עושה זה שלכל קרובי המשפחה שמוצגים בתחילת הסרט, זה לא סבור שמופיע אחרון אחרי הכל, יש דרגות שונות של יחסים עם מרתה ויש את האלה שמתייחסים אליה במקצועיות, יש כאלה שאומרים שהם אוהבים אותה ויש, אתה יודע, מחבבים אותה ויש את הבת של... את מג. כן. כן, שאומרת שהיא לא לא את ממש חברה שלי אני אוהבת אותך כמו אחות אנחנו נהיה ביחד וכשהרגע של הגילוי הכספי מגיע כולם לא משנה מה בוגדים בה. זה כזה הסרט אומר זה לא משנה מי... מה, מה, מה הדעה הפוליטית שלך כשאתה מולטי מיליונר חוץ מרנסום שמחלץ אותה משם כן, האיש, זה שמגיע אחרון פחות או יותר אומר אני מניאק זה קצת מסכים לסרט שראינו מוקדם יותר השנה את רדי uh, okay. כאילו, אורנת. במיוחד בעדינות שלו <laughs> לביקורת חברתית. <laughs> כנגד מעמד השירים. כן, יש הרבה דמיון בין שני הסרטים באופן כללי. נא אם יותר טוב לטעמי. אני חושב שהם די באותה רמה. וואו. כאילו אתה, אתה חיבבת, אם אני הייתי אומר, זה לא דבר רדי אורנט, כן. וזה אני חושב משהו שהסרט מאוד מתעניין בו, ובאמת השוט האחרון של הסרט, שבו מרתה עומדת ומחזיקה את הכוס. שהייתה כן. שייכת ל... My house, my cup, כן, my, my rose, my coffee. כן, שהיה שייך להרלן, ושהוא התחיל איתו את הסרט, אפשר לומר. Uh, וזה כל כך כזה obvious, שאני... זה, זה, זה, זה קצת יוצר לי ניגוד עם איך שהסרט יציג אתמול בתור משהו שהוא כל כך... אתה יודע, חמקמק ומתחכם וחכם בסופו של דבר. לא, אתה מאוד מאוד ישיר במה שאתה עושה, והפתרון לתעלומה לא מספק אותי, ואתה חושב... התסריט חושב שבגלל שיש לו את האלמנטים הנוספים האלה אני אשכח מהפתרון ו... אבל אני לא אני רוצה גם וגם אני... זה טוב מאוד שלסרט מציג יותר מזה שהוא רוצה יותר מסתם להשתעשע עם mm -hmm. הצופים ב.. אתה יודע איך לפתור איך לביים את הרצח המושלם זה רע שאתה לא יכול גם לביים רצח כאילו. אוקיי okay, אני חושב שזה לא שהסרט רוצה שתשכח מה... מהפת... מהפתרון או משהו אני חושב שהוא רוצה פשוט שתחשוב שהפתרון יותר מתוחקע עם משהו כי בסופו של דבר. הסרט מגיע למצב שבו אמרי אנו אוקיי, יו עשה את זה, הוא גרם למרטה לחשוב שהיא בעצם אחראית למוות של הרלן. הוא החליף את התרופות והציג את הנסיון שמציל אותו. הוא נפטר מהעדה היחידה בעצם שיש לזה שהשיגה את ההעתק של בדיקת הדם של הרלן. אוריונו כן הוא הישרה הוא עמד מאחורי זה בנו הבלנק עכשיו מספר לנו את כל הפרטים של התוכנית שהוא הצליח לחשוף. סליחה סליחה בנו הבלונק. בלונק. בלונק. כן. ו, וכל הזמן אני חושב אוקיי איפה הטוויסט כי I, לא יכול להיות שזה כזה פשוט שזה באמת החשוד המיידי הוא זה שגם. The, the <laughs> אבל זה נראה כאילו אני כל הזמן מצפה שפשוט יגרו אותו משם בכוח למשטרה. יגידו, טו, איזה מזל, תפסנו את הרשע, בניו בלנק ילך החוצה, פתאום תהיה לו כזאת הערה והוא ש שמרטה כן עשתה את זה, היא כן הייתה המוח מאחורי כל זה. וזה לא קורה, אין לנו את הרגע הזה של הטוויסט האחרון. זה ממש... עשרים הדקות האחרונות של הסרט, זה סוף הסרט, זה מה שיש. אין שם איזה משהו שהוא, אין שם איזה גילוי מפתיע, וגם התוכנית הכביכול אה, גאונית של יהוא רנסומי, היא, היא, היא, היא לא כזאת מבריקה, זה מה שהיה מאוד מאוד קל לעלות עליו. וכאמור, זה שמרת אה, מקיאה בכל פעם שהיא משקרת, גם גורם לזה שאנחנו יודעים בעצם תמיד אם היא אומרת אמת או לא, אין לנו, זה לא שהיא מזייפת את זה או שהיא, מס, או שהיא אומרת רק חצי אמת. היא, היא מנסה מדי פעם להסתיר פרטים, שאז היא דווקא לא מכירה, אבל כשהיא אומרת משהו שהוא לא נכון, והיא שהוא לא נכון, אז יש לה באמת גיבוווי uh, מאוד מאוד ברור. אז הרגשתי כאילו, הסרט הוא עשוי טוב. הוא כן מעניין והכל אבל נדמה כאילו אול, אני לא יודע אם זה כי התרגלתי וזה שתמיד יהיה עוד הפתעה או שפשוט. זה היה חסר לי הדבר הנוסף הזה שייתן לסרט את, את התחושה של ah, אבל בעצם זה, זה לא מה שנראה כאילו בגלל שהם עושים כזה גדול מעובדה שהרלל היה כותב מותחנים ושהיוצר של הסרט כאילו. מכיר את כל הכללים כאילו ויודע למה לצפות ובגלל שהם בכוונה מציגים כל מיני ארכיטימים זה כזה זה לא סתם בנו הבלנק זה כזה אה כן כולנו יודעים שהוא הבלש הגדול. אתה כתב בניו יורקר. I אסכים דה לינק. כאילו ושזאת משפחה עשירה ואתה אומר אה אוקיי אז הוא הולך לעשות עם זה משהו מעניין יותר וריאן ג'ונסון כזה לא אני פשוט מצביע לדברים האלה זה כזה הנה זה הדבר הזה. זה, זה זה זה הגרסה שדי מעצמדת לשמודות עצמית של הנה הדבר הזה שאנחנו מכירים אוקיי ומה הלאה מה זאת אומרת מה הלאה הנה הדבר הזה אני יודע שזה קיים זה דבר שדיסני עושים כבר עשור בערך. כן כן כאילו לפעמים יותר בכן לפעמים פחות. <אח> ראית את הטריילר אגב סטאר רוס לחדש סדר הסרטים שאתה לא אוהב הוא הוקרן לפני הסרט הזה כן? כן אז יש את הקטע שבו יש את הסטורם שכזה עפים ואז הוא אומר את הם הם עפים עכשיו? אז מה שאת אומרת, הם עפים עכשיו! ואני כזה, כן, כן אני, אני יכול לראות איזה סרט, כאילו, מספיק שדמות אחת אומרת את זה, זה משעשע. שלוש דמות חוזרות על הבדיחה, ומין כזה, כן קל, אנחנו, אנחנו יודעים שזה נראה מגוחך, אבל תנחשו מה. אנחנו יודעים, אתם יודעים שזה נראה מגורח, אבל גם אנחנו יודעים שזה נראה מגורח, אז זה בסדר גמור, ואני כזה... אתה עם... עם, הטריילרים של סטאר זה שעורכים אותם בכוונה ככה שהם לא מגלים... אה... לא, כן, אבל, אבל אני רק אומר, רק הבדיחה הזאת היא כן. כזאת... יש היא... סיכוי שזה נאמר בסרט עצמו על משהו אחר לגמרי. כן. הם... זה כזה מופיע עכשיו כזה, וואלה, אם זה היה Avengers. לא, האבנג'רס לא היו לצד האימפריה. אתה לא יודע. כזה... אני די בטוח שלא. טוני סטארק אבל אז איך נפצד. <אז> זה מה שהם רצו שתחשוב. אבל, כן. אבל, אבל זה, זה, זה משהו כזה, עכשיו בסרט הזה זה לא רע באותה מידה, ועוד פעם, אני ביקורתי כלפיו כי אהבתי אותו, כי אתה יודע, הוא היה מאוד מבדר לי לצפייה, וכי אה, נהניתי מכל ההופעות, וכי יש, עוד פעם, בעידן הזה שכל כך הרבה סרטים מרגישים אה, כאילו הם נעשים לפי תוכנית, אתה יודע. מאוד מאוד מודרנט שלכם לעשות סרטים זה כיף מאוד לעשות את זה שנעשה לפי תוכנית אבל זה תוכנית מלפני 20-30-40-50 שנה. יותר אפילו. כזה, כאילו, אבל כבר לא עושים את זה בי... כל כך הרבה לא עושים את זה בימינו שזה נהיה חדשני שוב. זה כל כך ישן שזה שוב שיק. אני <אז> זוכר כשהייתי לדעתי זה היה בחטיבה למדנו בשיעור אנגלית מה זה הודאנית. <אז> ולמדנו את הסיפור הקצר lambs to, a, to a slaughter זה, שהוא <אז> באמת תעלומת רצח די פשוטה. והכבשים שמרו על שתיקה כל הזמן, לא אמרו כלום. אז אני זוכר את הפתרון של התעלומה, לא זוכר פרטים מעבר לזה, אני זוכר את הפתרון, וכמה הוא היה בעצם, הייתה לי הרגשה של, כן, זה עובד. זה אמנם לא הפתרון הכי ברור והכי ישיר, צריך קצת שיקרו כמה צירופי מקרים כדי שזה יעבוד, אבל בהקשר של הסיפור זה עובד. ובנייף סאוט, כן, בהקשר של הסיפור הפתרון עובד. אם אתה נותן לו שורה של הנחות. זהו, אם באמת כל, ה, שומרים, כל, הכוכבים מסתדרים בשורה... שזה קל, כי כולם נמצאים בתוך הסרט הזה, כמור. תסדר אותם בשורה, זה קשה. ש... Uh, עכשיו, אני מרגיש שהסרט כן רוצה שנדבר על משהו חוץ מזה, הוא כן רוצה שנדבר על היחס למהגרים. ויש פה באמת את הסוג של בדיחה חוזרת שאף אחד מבני המשפחה לא באמת יודע מאיזו מדינה אמרת mm -hmm. היא יגרע. כן. כל אחד מהם אומר שהיא ממדינה אחרת. כולל אלו שלכאורה אוהבים אותה ומעריכים אותה וחוזרים כן. עליהם בתור חברה שלהם. אומר מרוגוואי, אחד מהם מאירוגוואי, אחד מברזיל, כן. אחד מקולומביה אני חושב. זה, מה זה אמרתם מבאר אוקיי. מאיפה במקור אבל? היא באר שבע, שם זה שלוש דורות באר שבע. אני חושב שזה מספר הדורות שבאר שבע קיימת <כן> <קייר>. בדיוק. <laughs> אז, אז, אז הסרט כן רוצה שנדבר על זה, ובמובן מסוים המוות של הרלן זה כאילו המוות של האידיאל של החלום האמריקאי, כי כל הזמן אומרים הוא self-made man, <אז> הוא בנה בעצמו את האימפריה של הספרים, וכל שאר בני המשפחה בעצם, הסיבה שהם, שהם, שהם משאירים זה כי הם תלויים בו. הוא זה שבעצם יכול לסגור להם את הברז, יש לו את הבת שבנתה בעצמה. לטענתה, לטענת, אה, כן. אבל בעצם הכל מבוסס על כסף שהיא קיבלה מאבא מה, שלה, ויש את הבן שהוא מנהה את ההוצאה לאור, אבל כל מה שהוא עושה הוא פשוט לפרסם ספרים של אבא שלו. כן. ויש להם ויכוח על זכויות לטלוויזיה ודברים כאלה, שארלן לא מוכן למכור. אבל אני אומר לך, הבמאי הזה, ריין ג'ונס, ממש יכול לעשות משהו עם הספר כזה. במאים של star wars מה הם יודעים. אני כן אגיד שלפחות הוא תמיד עושה תסריטים מקורי גם עם הז'אנרים מבוססים על מחוות. הוא כן תמיד מקפיד שהסיפור יש את הבדיחה הזאתי שלפחות במעגלים החברתיים שלי חוזר הרבה של, באנגלית לפחות, born on the third base think he made a home run. של אנשים שנולדו עם כל היתרונות הכלכליים ומשוכנעים שכזה לא לא אני self-made man. כאילו אני בניתי את החברה הזאתי בעצמי, עם הירושה של מיליון דולר שאבא שלי השאיר לי, וכזה, אתם יכולים להיות כמוני אם רק לא תצטרכו לשלם שכר דירה כי ההורים שלכם ידאגו לכם לבית עד גיל 30. זה די הוויכוח שיש היום כל האוקיי בומרס וכאלה, בומרס נגד בילניאלס, שהוויכוח הוא במידה רבה שכל דור טוען שהדור השני בעצם קיבל את הכל כבר מוכן ולא צריך להתאמץ. הסרט הזה מראה לנו שלושה דורות הם נולדו לכסף, הם גדלו כן. עם הכסף, וברגע שהרלן מת, אז גם הערכים בעצם הם אלה שמחליטים למי הולך כסף, והוא מעביר את זה ישר למרטה, כי היא היחידה שהוא רואה בה כאדם טוב. היא האמריקאית האמיתית, אתה מבין, בניגוד באמת... להם, כי אה. היא עובדת קשה. זה לא רק זה, היא גם, היא, היא לאמריקה, כן. היא באה ממדינה אחרת לאמריקה, כדי לעבוד בעצם מאפס, ולבנות את, עצ... את עצמה. נכון, היא לא הולכת להיות אה, אימפריה של ספרים, היא עובדת בתור אחוז סיעודית ולכן זה לא, זה לא תחום שנוטים להתעשר בו וגם אין לה כל כך שאיפות להתעשר, אבל זה בדיוק העניין, שהיא פשוט, עובדת כי היא צריכה לה, את העבודה. אה, ונראה לי שריאן ג'ונסון מאוד, מאוד רוצה שאנחנו נזדהה עם, עם הרעיון הזה של... זה לא חוכמה, זה לא חוכמה להיוולד עם כסף. בואו תעשו, בואו בעצמכם את המאמץ. ופה זה כן קצת מתקשר לאיך שהוא שאמרתי, כל הסרטים שלו, חוץ ממלחמת הכוכבים, הם עושים את הסרטים שהוא כתב בעצמו. והוא גם משתתף בהפקה, ולוקח לו שנים עד שהוא מוציא סרט חדש, כי זה הרבה עבודה מסביב. ויש סיכוי שהוא קצת רואה בזה גם, קצת את המקום שלו, כי... Okay, אוקיי, לא, זה לא שהוא גדל מהשפתות או היגר לאמריקה בלי כלום בכיס ולאט לאט, לאט הפך לבמאי מצליח, אבל הוא כן רואה בעבודה שלו משהו שדורש הרבה השקעה בעצם מאפס. ואני חושב שהוא מעביר את זה דרך הסרט הזה גם. את הרעיון של אם אתה חי על חשבון מישהו אחר, אז אתה לא באמת... אתה לא באמת חי אתה אתה יותר כמו טפיל מאשר תורם זה קצת הקצנה מן סתם אני אני לא חושב שזה אני חושב שהכוונה של הסרט היא שאנשים באמריקה כאילו אנשים שכל מדברים על המהגרים ואלה שבאים מהנה סתם והם רוצים כלום בשביל כלום והם רוצים את הרשת ההטבות החברתית שלנו משהו כזה או they took our social security number אתה יודע אנשים כאלה לא. במיוחד אלה שאומרים אני עשיתי את הכל בעצמי כזה לא מבינים כמה או בוחרים לא להבין כמה אתה יודע על כמה הצלחה שלהם מבוססת. ובמיוחד בעידן של טראמפ עם מה אתה יודע. הילדים המטומטמים שלו שכזה כן אנחנו מנהלים חברה מצליחה והשגנו את הכל בעצמנו והבחור הזה כתב, הוא בעצמו נולד לכסף, okay, no, okay. ואיבד הרבה כסף, על דרך. כזה, אתה יודע, יונלד טראמפ בנה את עצמו מכלום, מיליון דולר שהוא קיבל מאבא שלו בירושה וכל הקשרים זה כלום, אני אה, זוכר שדיברתי, לא עשה... היה ביקורת על זה, טוענים שהוא נולד עם יותר כסף ממה שיש לו עכשיו, אני לא יודע, אה, עכשיו כשהוא נשיא אני מניח אבל אומרים שהוא פשוט לא איש עסקים כזה טוב. Uh, כשדיברנו על הסרט אמריקן פקטורי הזכרתי עוד סרט יהודי שמאוד אהבתי השנה את דיין על uh, היסוד של חברת פיירנוס והיסוד וה... mm -hmm. והנפילה של החברה הזאתי והמייסדת של החברה הזאתי. שאגב זה בדרך להפוך לסרט עלילתי. Uh, uh, כן הולמס uh, uh, זכתה בפרס מיוחד ליזמית צעירה על מישהי שבנתה את עצמה מכלום. והסיפור חיים שלה היה פחות או יותר מאיפה היא קיבלה את כל הכסף לפתוח את החברה, ובכן ההורים שלה היו סנטור לשעבר ואשת עסקים מצליחה או משהו כזה, והיה להם, תרתי משמע, נשיאים לשעבר בשולחן שנתנו להם, שנתנו לה וזה כזה, היא בנדה את עצמה מכלום! זה בהחלט מסביר איך השם שלה נכנס לרשימה שלה. פרס רג'יו אלגר ליזם צעיר. אה, הורשיו. הורשיו אלגר. הכרתי אותו היטב. עוד פעם וזה מתקשר למה שזה מאוד מאוד חשובה בחלום האמריקאי של הורשי אלגר היה הראשון שעלה על הרעיון של לכתוב סיפורים על מישהו שבונה את עצמו מאפס ולמכור את זה בתור החלום האמריקאי כאילו אם תעבוד קשה באמריקה כולם יכולים להצליח לא משנה מאיפה אתה מתחיל וזה הפך אני מצליח ולכן לכן כאילו באופן הגיוני ההיקש הוא עבדתי קשה ובאופן ההיקש משם הוא בניתי את עצמי מאפס במקום. לא יכול להיות שאני מצליח פשוט כי ככה נולדתי. אתה יודע משהו? אני, אני כן אחזור לריידי עונות, mm -hmm. אם כבר הזכרנו אותו, כן. ששם גם יש משפחה עשירה, כן. והסיפור מוצג דרך נקודה לבת של מישהי שבאמת גדלה בלי כלום ו, ונכנסת לתוך הבית של המשפחה הזאת, והמשפחה העשירה הזאת שם הסיבה שהם מצליחים זה כי הסבא שעשה בה בסוף המאה ה-19 עשה עסקה עם אדון מסוים כן עשה עס עסקה אנחנו הסרט כל הזמן משחק על השאלה האם זו עסקה עם הסטן או סתם איזה אגדה כזאת אבל זה כן מאוד זה גם מראה הרעיון הזה של המשפחה הזאת בטוחה כל אחד מהם בטוח שיש לו את הזכות להטיף לאחרים אה, על איך צריך uh, לי, איך לעבוד על מוסר עבודה, okay. על, uh, על באמת uh, התנהלות כספית, כל הדברים האלה, כי יש לו את הכסף. זה לבלבל בין יש לי לבין הרווחתי. <laughs> <laughs> אני כאילו, אני מברך כל יום את uh, מי שלא היה שם בשמיים שנתן לי מידה של מודעות עצמית של... אני אף פעם לא אומר לאנשים אחרים, אתה יודע, איך אתם צריכים... לעבוד ולהרוויח כמוני כי אני גר בדירה שירשתי וזה מבחינתי כאילו mm. זה זה כמו לקבל זה פרס הלוטו בחיים. כאילו בחיים במדינה הזאת אם, זה, זה מוסיר לך כל כך הרבה מהדאגות. וכל ההצלחה שלי שתהיה שיש עכשיו או שתהיה בעתיד זה כי היה לי את הזמן ואת המרווח נשימה הזה שלהרבה אנשים פשוט אין אין את ההזדמנות הזאתי. וזה משגע אותי שאני רואה אנשים שלא לא מודעים שחסר להם מודעות עצמית. ו... אין ג'ונסון סליחה ולסרט הזה מודעות עצמית מודעות עצמית כן הבעיה שלי שהסרט נגמר בנקודה שבה הוא נהיה מעניין במידה רבה כי אוקיי יש למרטה עכשיו את הבית ואת הכסף הזה הנה השאלה מה הכסף הזה עושה לה. נראה שעכשיו הנעל נמצאת על היד השנייה. וואו מה הנעל הזאת עשה שם למה יש לך נעל על היד. כי על הרגע השנייה זה לא נוח צריך להחזיק. כי באמת הסרט ממשיך וטוען לאורך כל כולו שהיא אנחנו ]左右. מגלים virtually. בסוף אפילו שהיא לא עשתה את הטעות שלכאורה היא חשבה שהיא עשתה שזו טעות הגיונית לגמרי בהתחשב בנסיבות כי היא כל כך טובה במה שהיא עושה וכל כך בן אדם טוב שהיא לא יכולה לעשות טעויות אגב פאקינג קפטן אמריקה. קפטן אמריקה יכול לעשות טעויות. הוא בוחר לא לעשות אותן. תודה רבה. ונשאלת השאלה אוקיי עכשיו כשהיא המיליונרית מה הכסף עושה לה כי באמת העיקרון שעושה את זה עכשיו היה ש money is the root of all והעבודה שהם נולדו לכסף הפכה אותם למניאקים בדרגות שונות. והאם עכשיו שיש לה כסף ואין לה דאגות... נאצי. כן. זה די... די רמה של להיות מניאק. האם עכשיו כשיש לה כסף ואין לה דאגות, כאילו האם היא תהפוך לבן אדם פחות טוב? כי הוא הסרט המעניין ביותר הוא מה שלא רואים על המסך פעם כזה. כן, ועוד פעם, ניימסם? זה נגיד ההפך ממה שקורה בבריק, ששם יש אנחנו לא צריכים לראות אותו כי אנחנו מקבלים את המידע החשוב לנו מהניסיון לפתור את תעלומה. כן, אבל סך הכל עוד פעם, יש לי הרבה ביקורות אבל זה כי אהבתי את הסרט. כי מצאתי אותו מהנה לצפייה, העובדה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה אומרת שכן יש שם איזה תוכן שאפשר להתעסק בו בניגוד להרבה סרטים שהם כזה, אתה יודע, האירועים האלה קרו על המסך וזה נגמר ויצאנו מהם. אני חושב שזה סרט, הוא סרט טוב אבל באמת, היה ש... יכול להיות הרבה יותר טוב, הרבה, הרבה. כאילו... Yeah. אני חושב שעם כל, ה... כל המודעות העצמית והרצון לעשות מצד אחד מחווה לבאמת ל... סגנון ספרותי וקולנועי שהוא של פעם, ומצד שני הרצון כן להעביר את המסר, איפשהו חסר איזה משהו שפשוט יהיה מעבר לצורה. <אז> התוכן הוא פשוט קצת ישיר מדי בשבילי, ואני לא אומר את זה הרבה. אז נעבור לסרט הקלאסי לשבוע? אם חייבים. אנחנו הולכים לדבר על... my heart won't take it. death trap. death trap. death trap. So Reeve, and death trap. אין לו שם בעברית אני חושב. כן, אני מחפש. זה לא, זה לא פסק דין, לא ממש לא, mm. אבל כן, אבל הוא יצא באותה שנה, הוא אף לא יצא בארץ אז מעניין, אולי כי פסק דין יצא באותה שנה, מלכודת מוות נקרא לו, שם לגיטימי לגמרי, סרטו של סידני לומט, שעשה את נטוורק, סרט שמאוד מאוד אהבנו, כאילו אחת הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, ואחר צהריים של פורענות. סרט שזה אהבנו. כן, זה גם שלו, כן. הוא עושה גרסה אחת של רצח ברורד אקספרסה, שאני לא אהבתי, אני ראיתי דווקא. אה, הוא עושה את 12 המושבעים. הראשון, הגרסה הראשונה, שלא דיברנו עליה עדיין. לא, אחד הסרטים הכי טובים, הוא ברשימה. כן, כאילו, ברשימה של שנינו. הוא לגמרי ברשימה של הסרטים שאנחנו מתישהו נדבר עליהם. האם הוא יהיה מקום 12 ברשימת הסרטים הטובים של כל הזמנים? אני יכול לומר לך כי אני יודע את התשובה, אבל אני לא אגיד. בכל אופן הסרט הוא של סידין הוא מת והוא נכתב על ידי ג'יי uh, פרסון אלן מבוסס על ספר של איירה לוין שכתב את uh, התינוק של, רוז, של רוזמרי, על, על, על ספר או על מחזה זו השאלה, מחזה סליחה, זהו. המחזה של איירה לוין שכתב את תינוקה של רוזמרי כתב את uh, The Boys from Brazil כתב את סטטפורד וייבס, דיברנו על סטטפורד וייבס שהוא כתב, כן. אז כאילו זה, זה היוצר שבאמת כאילו אתה יודע גם, גם, להיט, גם להיטים עם הקהל וגם להיטים ביקורתיים, כאילו, גם בתור סופר וגם בתור מישהו שהיצירות שלו עובדו לקולנוע. אין, אין לך מישהו כזה בימינו, כאילו, אלא אם אתה הולך לסאגות פנטזי או משהו כזה, אבל נגיד, הארי פוטר הפכה לסדרת סרטים מצליחה, אבל זה לא שהספרים של ג'יי קי רולינג אחרי זה, שעד כמה שהם הצלחות כלכליות, כאילו כל הספרים שלהם מרוויחים כסף מאוד מאוד יפה, הם הפכו ל... אתה יודע, היה איזה מיני סדרה, על פי ה- uh, uh, casual vacancy, הקומדיה הפוליטית שהיא כתבה, או הסדרת uh, מותחנים שהיא כתבה שהפכה לסדרת טלוויזיה ב או משהו כזה, אבל אף אחד מהם לא, לא, לא מעובדים שוב ושוב, כן? אין לך משהו כזה. אני אבדוק את זה ואחזור אליך. בשנות 90 נגיד היה לך ג'ון גרישם שהיה מקבל המון המון עיבודים והיו זוכים להערכה לא רע נגיד. יש לך סטייבן קינג שכל הזמן מקבל עיבודים. כן אבל, אבל אצלו זה כל דבר כזה... שהוא כתב אבל, אי פעם. כן אבל אצלו זה נע אוי ואבוי לבסדר כזה. לפעם למיד... ביש משהו שבאמת כולם אוהבים. אבל אין, אין אצלו הצלחה קפואה. ובסרט משחקים מייקל קיין, כריסטופר ריב, דיין קנון, איירנוולף. הנרי ג'ון וג'ו סילבו. כן. בסדר? מייקל קיין, בתעלומת רצח עם הרבה טוויסטים, שבה נראה שדבר אחד קורה, אבל אז בעצם דבר אחר, ואנשים לא מה שחשבנו שהם... אני יודע, זה בדיוק כמו הג'וב האיטלקי. יפה מאוד, עמדתי להגיד פרסטיז', אבל בסדר גמור. אוקיי, גם טוב. זה מאוד מאוד מרגיש כמו סלוץ, ואני... אחד לדעתי לא הכחיש את מזה חשבתי את זה. מתחשב בטבע המודע לעצמו של היצירה. לגמרי מכוון כאילו כשאליוק נעשה אני מניח 100% ייתכן uh, העלילה של הסרט uh, סימני ברול מייקל uh, קיין הוא כותב uh, מחזות עם uh, התמחות בתעלומות רצח uh, מסגנון מרסטראפ נגיד uh, שהיה לו הצלחות בתחילת הקריירה אבל עכשיו הוא במצב איום ונורא המחזה האחרון שלו נפתח והוא כל כך גרוע. שמעבירים בשלוש ערוצים שונים בטלוויזיה כולם אופן אקראי מקדישים זמן להגיד וואו המחזה הזה המחזה הזה גרוע כאילו כמו כן למדנו שב 1982 לכל מבקר התיאטרון היה אותו שיער. לאחד היה שפה. לא היו שלוש תוכניות טלוויזיה שונות לביקורת תיאטרון באותו זמן כאילו זה היה עד כדי ככה. תחרות קשה. כן. בימינו לצערנו הרב בלוגים לקחו את הכל ועכשיו זה בעיקר הערות שנות בטוויטר. שזה תחרות יותר הוא ]ayo. חוזר הביתה לאשתו şey מיירה מיואש ועצבני והמצב שלו לא משתפר כשהוא מקבל משלוח מתלמיד שלו לשעבר, קליפורד אנדרסון. אני מסתובב שקליפורד כתב מחזה בשם דף טראפ. טאן אותו אומר, אוי אלוהים אדירים, זה המחזה הכי טוב שאי פעם קראתי בחיים שלי, זה להיט בטוח, כאילו. לא צריך לשנות שום מילה, 100% זה יהיה להיט. והנה אני פה בלי שום דבר ביד, והוא, והוא מדבר עם קליפורד וכזה, הוא לומד, היי, קליפורד, כאילו למי הוא סיפר? אה, לא סיפרת על זה לאף אחד, אני הבן אדם הראשון שאתה שולח, כמה עותקים יש? יש לך רק עוד עותק אחד של המחזה אצלך בבית. ממה עושך עשויים? מאור. מעניין. האם אתה חסין כדורים? זה לא בסרט הזה, אה, יופי. <laughs> ואז הוא כזה מחליק את הקריפטונייטה, אני לא אצטרך להוציא את זה היום. Mm -hmm. uh, הוא מזמין את קליפורד לארוחת ערב, uh, לפגישה כזה לדבר על המחזה, לכאורה כדי לתת לו עצות. Yeah, עם גברת uh, ברואל, כן. מיירה. ובדרך כזה מיירה מתחילה להשתכנע שסידני מתכוון להרוג את קליף. אפילו כזה, לא לא, בדי... כאילו שאני רוצה להרוג כן. אותו ולקנות את המחזה התבדקתי, כמו שאנחנו הכותבים מתבדקים על לרצוח <laughs> אנשים. <laughs> כן. עכשיו בואי תעברי את המלך, לא לא זה סתם בדיחה ארצית תביא לך את המלח תודה ואכן קליפורד מגיע מתיישב מדברים סידני משכנע אותו לנסות את האזיקים של הודיני שלו אזיקי מלטות כאלה ועכשיו הוא קשור בכיסא ואו איפה המפתח נעלם רגע אני אמצא את המפתח כן זה לא המפתח הזה זה השרשרת כן סידני רוצח את קליפורד. והם נפטרים ביחד מהגופה כשמהר בפאניקה. ו וסיני אומר, טוב, זהו, עכשיו את איטי בזה, אין לך ברירה, את חייבת לשמור את הסוד. שזה לא נכון, <laughs> אגב, היא יכולה <laughs> כל זמן כאילו... נתון אה, להתלונן המשטרה. Uh, ואתה אומר, אה, אוקיי, סדר, מעניין מה יקרה עכשיו, <laughs> שקליפורד חוזר מן המתים באותו הלילה, וגורם למהר לחטוף את כיף לב. אמרנו שיהיו ספוילרים, כן? כן, כל כן. כל הספוילרים. Uh, וכשאתה חושב, או אלוהים אדירים, מהר המטה, ועכשיו הוא הולך להתנקם בסידני, הוא וסידני מתנשקים. וזה לא הסוף. לא הסוף, מסתבר שהם תכננו את זה ביחד, סידני יעמיד פנים שהוא רוצח את קליפורד, ואז קליפורד יעמיד פנים שהוא חוזר מן המתים, מהר תחטוף את כיף ושניהם ביחד בתור מהווים יוכלו לחיות עם הירושה שלה. וגם לפרסם את המחזה. לא, זה... כי הוא אולי לא את המחזה הזה, זה מחזה מאוד מאוד דומה. לא, לא, מה שקורה זה שאחרי הרצח ושהם מעמידים פנים שעכשיו קליפורד הוא העוזר החדש של סידני, סינלי מגלה שקליפרוד כותב מחזה והוא שואל אותו על מה המחזה ואומר לו אה זה מחזה על איך אה, מישהו עשיר מנסה להיפטר מאשתו והוא מביא תלמיד שלו לשעבר שיעזור לו להרוג אותה וסינלי כזה יא אידיוט כאילו זה האשמה כאילו ולמעשה, אתה, אתה מתוודה כן הוא למעשה מתאר את, את התפאורה לפי החדר שהוא נמצא פה כן זה ממש כאילו הכל כולל הכל ובשום ש... בעיה יש שכנה גרמניה. שוודית לא שוודית כן אני לא יודע מבטא שלה היה מאוד מוגזם כן יש לאורך כל העסק הזה יש את ה... תן רגע השכנה של השכנה של משפחת ברואל שזה כמעט אנגרמה של דף אבל זה לא הייתי לרגע בטוח שהיא סייקיק ומסתבר שהיא אשכרה עובדת ולכאורה סידני אמור לכתוב מחזה עם דמותה בתור הגיבורה כזאתי. מישהי כמוה. לך תתווכח עם סייקי. כן. Uh, והשליש ובח... האחרון של הסרט זה בעצם מין כזה מאבק רצונות סלאש אינטלקט בין סידני לקליף, בשעה שכל אחד מנסה להרים על השני, קליף עוד לאט לאט נחשף יותר ויותר בגלל פסיכופת שלא ממש אכפת לו מכלום, וסידני הוא מישהו שמכיר את הבית, מכיר את, החדר, את הכללים. הוא קצת הופך לזירו מוסטל מבחינת הטונים שהוא מגיע אליהם. <אח> כן. אוקיי, uh, okay, אני אגיד את זה. Okay. לא כל כך אהבתי את הסרט, ויש איזה, הסיבה העיקרית היא כי רואים מאוד שהוא מבוסס על מחזה, במובן של יש המון המון דיבורים, והדיבורים האלה הם כאילו נועדו לקהל שנמצא, ב, שנמצא מול השחקנים. Uh, ממש תחושה כזאת כאילו השחקנים, לא רק שהם צריכים להגזים, הם גם צריכים ממש להסביר לנו כל דבר ואני לא כך לא כך אוהב את זה בתעלומות הרצח שלי. אוקיי okay, אני מאוד אהבתי את דף טראפ. Yep. Uh, כאמור סלוט זה היה סרט שנדלתי לראות אבל הוא הרגיש מאוד מרותק למימד האינטלקטואלי של התעלומה של כזה נפתיע את הקהל. Oh. Okay, אוקיי אתם לא מודעים למה שקורה פה ועכשיו נפתיע אתכם שוב אבל אין, שום, אין כמעט יש מעט מאוד אישיות בין הדמויות <laughs> כי זה היה בלחלוטין מאבק. בין שני אנשים להרים אחד על השני בלי שום דבר שמעורב בזה. ופה זה מתחיל בתור משהו כזה כי סידני לא באמת אוהב מיירה והניסיון שלו להרים עליה בעזרת קליפורד נהדר. אוהב, כן. כאילו. כן, לא זה, זה גם עובד אבל זה גם נהדר אלמנט רגשי באמת כאילו הוא לא מרגיש אשמה על זה שהוא הרג אותה לא יותר מלשנייה אחת למרות שמייקל קיין משחק את השנייה הזאת היא נהדר. כשזה קורה הוא קצת מסתכל עליה והוא. כל השנים האלה ואז, ואז הוא מנער את זה מעצמו וכזה זה טוב, טוב. חייבים להמשיך. זה יותר שהוא מנער מקליפורד כי קליפורד כן. מכוסה אדמה. <laughs> <laughs> כן, הם קברו ש... אותו בגינת הירק זה נראה כל כך כאילו <laughs> כל כך uh, כזה מאמץ כדי להפחיד את מיירה אחר כך. <laughs> וכזה... <חלש> כן אבל אני חושב שאם הוא היה פשוט קופץ עליה בזמן שמנסים לקבור אותו, לקבור אותו זה כבר היה <laughs> כאילו, <חל> אם הוא היה פשוט <חל> פורץ באמצע הלילה כן. עם מסכת נינג'ה או משהו כזה. יכול להיות שזה היה מספיק, כן, הוא בחור גדול. אם היה נגיד עף דרך החלון, כן, כדור הארץ, זה היה אם הוא היה מקרין לה את סופרמן ארבע, The quest for peace. כן, אם הוא היה מראה לה כמה מלון ברנדו קיבל על שנייה בסופרמן הראשון, היא הייתה חוטפת התקף לב. אם הוא היה מראה לה את, אני לא יודע, כל סרט אחרי של סופרמן, כשהוא לא גרסה את הבמאי. Uh, אבל כן ברגע שזה נעשה סידני מול קליפורד זה נהיה בעיניי הרבה יותר מעניין כי סידני באמת, קליפ, קליפורד משחק את זה אבל סידני באמת מאוהב בו בהתחלה. כאילו וזה לא משנה אם הוא אוהב בבן אדם או ברעיון של להיות עם גב, זה הדבר הראשון סוף סוף להביע את המיניות האמיתית שלו. או, ודבר שני להיות יודע, גבר צעיר ומושך וכריסטופר עם הסרט הזה. הוא סופרמן לא אבל so, זה, זה בזמן שהוא היה סופרמן כן, היה זה, זה, זה ממש אחרי הסדרה מנשטיין. הייתה במהלכה כן, כן. זה ממש אחרי סופרמן שתיים. אה, הוא נראה ממש טוב פה והעניין הוא שדיברנו בעבר על הסטנרטים של יופי של חישול גברי השתנו ובשנות ה-80 זה היה כזה או שהיית ממש כאילו מפוצץ כן. כמו שוורצנגר או שהיית אתה יודע כזה הייתה יכול להיות שרי, אבל היה לך כזה כרס קצת. על, בדרך כלל נראית כמו הפוסטר של הסרט. <laughs> כן, uh, וכריס סופר נראה, נראה יפה כמו, אתה יודע, הוא נראה כמו, כמו באמת, כמו הכריסים של ימינו, הוא, הוא נראה כמו כריס אבנס או משהו כזה, הוא יפה באופן מפוסל שכזה, בלי להיות יותר מדי, וזה ממש מוזר לי לראות אותו ככה, uh, לראות, לראות אנשים מהתקופה הזאת ככה, כי זה הסטנדרטים היו כל כך שונים, הוא, הוא באמת נראה, אתה מבין, כאילו למה הבחור הזה שמאוהב בו יזרוק הכל ויתעלם מכל נורות הדקה שמצלצלות, מהעובדה שהבחור הזה הוא בבירור, כאילו, פסיכופת על כל הראש. אני חושב שאולי זה משהו רק mm. לי איציק. כן. אני לא יודע איך הדמות שלו מתוארת במקור. Mm. היה לי קצת קשה לקנות אותו בתור מחזאי מתבודד. כי פשוט... סידני או? את uh, קלייפורד. אבל הרעיון הוא שהוא לא מחזאי, שהוא שיקר כל יודע, הזמן. אני יודע, אני אומר, היה לי קשה לקנות אותו בתור זה, כי באמת, אתה יודע, הוא סופרמן. הוא נראה כמו סופרמן. הוא נראה כאילו כמו קלאר קנט כשהוא באמצע החלפת בבגדים. אני... וזה קצת אני אני כאילו אני מבין שסיני מעוניין בו, ואני גם שמוצק עם מישהו שסיני באמת מאוהב בו בגלל איך שהוא נראה בין השאר. כן. אבל זה רק מוצא את מהרה עוד יותר מטומטמת. ומהרה גם שירו ככה לא, לא כאילו? גאון. כן. עוד פעם אני, אני, מאוד, אני מת על ההופעה הזאתי זה מסוג הדברים שגורם לי להבין. הטרגדיה הייתה טרגדיה בכל מקרה אבל מה. מה הוא היה יכול להיות אם הוא לא היה דבר ראשון נחשב בתור רק סופרמן כאילו כריסטופרי ודבר שני אם לא הייתה קורית לו את התאונה הזאתי. השאלה אם הוא היה מצליח בכלל להיות שחקן אם הוא לא היה מלוכה כסופרמן כי השאלה אם mm. היו לוקחים אותו לדברים. כן זה, זה בעיה ודווקא והוא, בסופרמן הוא yeah. לא שחקן כזה טוב אני, אני חושב שסופרמן הוא שחקן נהדר כן. גם בתור קלרקנט וגם בתור סופרמן יש לסרט הזה הרבה לשני הסרטים כי 1 ו2 הרבה בעיות אחרות לשלוש וארבע יש הבעיות שהם <laughs> קיימים סופרמן שלוש וסופרמן 4 זוג סרטים נוראים הבעיות שהם, זה שהם קיימים כן. אה, אבל כן אני, אני מת רק על הבא, אפילו הבעות פנים שלו בסרט הזה כאילו העובדה שהוא דבר, מחייך ו, ואתה מבין לדמות אחרת אתה חושב אה איזה חיוך כובש של סופרמן אוי אלוהים אדירים, אני צריך לברוח מהחדר עכשיו לפני שהוא ישתגע, כאילו. Mm -hmm. uh, ראית באיש הפלדה מקום, אז תכף. Uh, ובאמת, כל, כל המאבק בינו לבין, uh, לבין סידי בסוף, כל אחד mm -hmm. כבר, אתה יודע, התכונן לזה של מישהו אחר, ובניגוד לנייפסאוט, שבו יודע, הסכין בסוף נשלפת באופן הכי, פעם, הכי מה שהיית מצפה לו, כאילו. כי הוא יור, מזכיר בר... מול המול המצלמה לא כן אבל העובדה שמזכירים מראש זה כזה יודע, סכין אמיתי מול סכין מזויף למשחק ואז מישהו נדקר בסוף ואתה כזה לא זה סכין זה בברור סכין כן. מזויף כאילו אין שום אף אחד לא היה מופתע לשנייה. עכשיו פה אתה גם יודע שיהיו הרבה זיופים אבל בגלל שיש כל כך הרבה כלי רצח על השולחן כן. מילולי <laughs> כן <כאור> כאילו מעל השולחן הוא אוסף אותם כן ובגלל שנאמר שחל... לנו מראש שחצי מהם מזויפים איך מישהו יעשה מה ומה הוא ישתחרר ממנו וכל הקרב בסוף דווקא חשבתי שבו החלק של זה כן שברו את התיאטרון הקטע שבו הברק מכה האורות נכבים וטנדרופ אני... רצה לחדר כאילו ומדניקה רוצ... את הנר מאחוריו. אני רוצה לומר שהם שברו את התיאטרון אבל זה כאלה שמילולית הופך לקטע בתיאטרון. כן. אז דווקא אחלקה. להפך. פה הם דווקא <coughs> הפכו את זה לתיאטרון. החלקה אח... האמת. כש... <coughs> כן, כשקליפוד מציין אה יש לי אפקטים. שזה מודעות עצמית זה דבר טוב, פה זה ממש אבל דוחף את זה. זה מאוד, סרט אחר שדיברנו עליו מזמן, זה מאוד תפוס את שורטי. זה מאוד מזכיר לתפוס את שורטי. רק שאם תפוס את שורטי היה נראה כמו זה. נראה כמו ספר של אלמור לנארד. כן. אני חושב שבאמת הבעיה שלי עם הסרט זה פשוט שיש בו חצי שעה של דיבורים. Uh, פעולה שמשנה תעלילה, חצי שעה של דיבורים, פעולה שמשנה תעלילה. רגע תיארת את זמן... 12 המושבעים. לא, כי 12 המושבעים הוא דינמי יותר, הוא <אז> כל הזמן הם מתקדמים מנקודה אחת לנקודת הסיום, וזה הליך, תהליך שעובר על כל הדמויות במקביל. Uh, פה ההרגשה היא כאילו פשוט, הסרט נורא מדבר על מה שקורה ועל מה שעומד לקרות ועל מה שקרה קודם, ואז יש קורה דבר לא צפוי לחלוטין. ואני חושב, או, אוקיי, נראה לי אנחנו לוקחים את זה. ואז הם פשוט מדברים גם על זה. זאת אומרת, יש לי, כל הזמן, כל הזמן הייתה לי תחושה כאילו הסרט יותר מדי מעביר זמן בלהסביר לי דברים, במקום פשוט להראות מה קורה הלאה. לי זה דווקא מרגיש כמו סיר לחץ מבוים ממש ממש טוב. הדרך שבה, לטעמי הדיבורים האלה, בנו דברים שמשתלמים רק אחר כך, ובאמת, ברגע ש... סידני מזמין את קליף לארוחת ערב לאורך ההכנה לב... להגעה שלו וה... ועד לרגע שהוא באמת עושה את זה. אתה יודע, כל הזמן אנחנו רואים את מאיירה כאילו בשוק של מה, מה, מה, מה, מה בעלה הולך לעשות. לבצורך והביא... את אמונה. כן. או, או באמת, השליש האחרון של הסרט שמתחיל מהרגע שבו רואה החשבון של סידני מציין את העובדה ש... אה, שלך, נועל כל הזמן את המגירה שלו. למה? כאילו. והרגע של אוקיי מה הוא מסתיר mm -hmm. וההבנה של סידני שהוא תקוע בבית עם האיש הזה, האיש הזה שהרבה יותר גדול וחלק ממנו שיודע את הסוד שלו. כן. עוד פעם זה, זה חלק מהעניין, בתיאטרון יותר קל להאמין שהם תקועים כי הבית זה העולם, זה מה שאנחנו רואים, okay. אבל יש לו רכב והוא תמיד יכול לצאת משם ולעשות דברים מחוץ לבית והוא לא עושה אותם. וזה קשה לי כשמנסים לתרגם, ל... לתרגם שפה של תיאטרון הקולנוע בלי להתאים את זה לקולנוע, בלי, בלי שזה יהיה בעצם משהו שונה. וזה קצת, לפחות בעיניי ה... אולי הפספוס הכי גדול פה, זה שכן, דברים קורים, אבל זה, זה כאילו, סידי לומד לא באמת אה... מנצל את המדיום שיש לו פה בשביל זה. ועוד פעם, ב-12 המושבעים הוא עושה עבודה ממש טובה עם שימוש בסט שכמעט כולו מתרחש בחדר אחד. אבל זה כי כל דמות לוקחת את הסיפור, הדמות לוקחות את הסיפור הן מחוץ לחדר. Mm. הן מדברות על מה שקורה גם, גם בחוץ. פה זה חסר לי הרעיון של יש עולם נוסף. עכשיו חוץ מזה, אמרת שזה כמו סיר לחץ. הבעיה שיש לי תמיד עם, ה... עם המשל של סיר לחץ, זה שאם אתה משתמש בסיר, וזה מגיע למצב שהוא כבר מתחיל ממש לבעבע, ואתה, אתה לא מספיק ברגע הנכון אה, לחבות האש אז הכל גולש, שזה... שטבח טוב לא... לא מגיע למצב הזה. טבח טוב שולט תמיד ב... במצב של התבשיל, הוא תמיד יודע כמה... אה, כמה... מרכיבים להכניס תמיד יודע כמה זמן צריך להיות על אש מתי להעביר לאש יותר נמוכה אז המשל הזה תמיד מפריע לי כי הוא בעצם הוא מתאר מצב שמגיעים אליו רק לקראת הסוף זה לא זה שצריך להיות כל הזמן. בוא נדבר על האלמנט הנוסף של הסרט הזה כי ב... הלגה? זה זה זה קצת מוזר כי פשוט מתייחסים לזה כפוינט אפקט שהיא שם והיא באמת כאילו סייקיק היא באמת יודעת דברים. ואתה פשוט צריך להניח שזה כאילו בא לזה סייקיקס אמיתיים. כאילו אחד הדברים האלה שאלה זה סופרמן עוד פעם אתה צריך להניח לשם ככה שהיה קריפטונאייט בבית כל הזמן ולא נראה לי שסיניה תכנן את הרצח מראש כדי לבנות קריפטונאייט לתוך הקריאות ומאיפה היה מחזאי סיימנו היה משיג קריפטונאייט אביעד. Hmm. עכשיו אם הוא מצליח אה, לחטוף קרניים של שמש צהובה שזה עוד מה לא שמפחית את הכוח לסוגומן <coughs> על ידי אולי סחירה של מישהו איזה פירת חלל כמו קנג'רו שהיה תופס את הקרניים ברימון אה, שמש. קרניים של שמש צהובה זה לא מה שאנחנו פשוט קוראים לו אור? לא כן שמש אדומה אמרתי. אור זה, אדומה, זה... אדומה כן. כן. כי השמש האדומה של קריפטון בגלל שלקריפטון היה שמש אדומה התושבים יודע. שם לא יכלו לעוף כאילו זה אבל <coughs> תחת האור של קרני שמש צהובה של כדור הארץ. וכולי וכולי. תשמע, זה עדיין יותר הגן עם גרין לנתון. הכל יותר הגן עם גרין לנתון. כן. Uh, ואני אומר את אותו בן אדם שאוהב מאוד גרין לנתון, מדי אבל פעם. אבל לא את אף אחד לא אוהב את של גרין לנתון. לא. Uh, מה אמרתי להגיד? האלמנט הנוסף שיש בסרט הזה בהשוואה לטלומטרצח רגילה, זה באמת הרעיון של uh, יחסים uh, הומוסקסואליים בין שתי הדמויות הראשיות, משהו שב-82 היה עוד די חריג. אבל... לא זה העולם זה... זה... של התיאטרון אז אני מניח שהיה כן. מין כזה של... דבר ראשון כשהסיפור היה רק הצגה זה היה יותר קל כאילו כי the theater in New York כאילו Broadway אז בסרט אפשר להגיד אה נו בסדר זה, זה הדיוויאנט האלה בתיאטרון <laughs> אם כי לכאורה <laughs> לפי <laughs> סיפור. מייקל קיין הדיוויאנט הזה. <laughs> הסיפור שמספרים הוא שמישהו היה... ש... שראה את הסרט וצעק נוסוורמן דונט דו את. וזה היווה השראה אחרי זה לשיר two guys kissing green my life של תום סמית. וואו זה ספציפי. כן. רגע אני רק רוצה לומר אני רואה שהסרט היה מועמד לרזי על שחקנית המשנה הגבוהה אני כן אגיד. אני ממש לא מסכים. אני כן אגיד הרזי בשנות ה-80 היה מאוד מאוד לא ברור. בניגוד להיום שהוא סתם מטומטם? לא היום הם הולכים לסרטים שידועים כסרטים גבוהים הם די הולכים על טרף קל. בשנות ה-80 הלכו לכל מיני כיוונים מוזרים. כאילו התפקיד, התפקיד שנתנו לדיין כן הוא לא טוב מיוחד איך שהוא כתוב הוא... אני מסכים שאני גם לא אהבתי את המשחק שלה פה, אבל זה לא ברמה של... אני חשבתי שהמשחק שלה היה בסדר גמור ביחס למה שהם לעשות. אני לא מכיר אותה מדברים אחרים, אולי לא טובה בהם. אולי. אבל באמת, העניין שהאלמנט הזה מוצג, ואז די כזה נעלם, ואני חושב שזה היה באמת יותר מעניין. אם היו משחקים על העובדה שלמייקל קיין קשה להיות להפוך להיות אתה יודע זה שהוא זה שמנסה להרוג את קליפורד כי הוא אוהב בקליפורד בשעה שקליפורד. אף פעם לא באמת היה מואב וזה בשבילו היה תמיד חלק מהמשחק או חלק מהמשחק החולני שלו או רצון פשוט להרוויח כסף ולהתקדם הלאה בחיים. אין פה את רצח כי אנחנו יודעים מי ולמה אנחנו יודעים את כל הפרטים. מה שכן יש פה זה תעלומת מה יקרה הלאה. כן, מידו של מיילל יונה. שזה סגנון אחר לגמרי. כמו שכאמור השוואות לסלוט מאוד מתאימות פה, שאין שם שום תעלומה לגבי מי השמה, השאלה היא מי ינצח. כן. איך ולמה? אבל באמת, זה נראה שב-30 דקות האחרונות סידני, אתה יודע, החליט, טוב, אני צריך להרוג את קליפורד. וזה קל לו מידי רגשית עם זה, ומה שהרגשתי שבאמת שחסר פה, זה העובדה שמבחינת סידני, עוד פעם, איש שכנראה זו ההזדמנות הראשונה שלו לחוות יחסים כאלה, איש שהיה מוכן בשביל היחסים הלא ברורים האלה, תרתי משמע, לרצוח את אשתו מזה שנים רבות, ולסכן את הח... אתה יודע, לסכן את מאסר לכל החיים או משהו כזה. יותר מדי קל לו פשוט להגיד, טוב, נו, עכשיו אני צריך להרוג את הבן אדם הזה. Yeah. וזה היה יותר מעניין לטעמי אם לקליפורד זה היה קל כאילו מבחינה רגשית ולסידני זה היה קשה זה היה הופך את המאבק ליותר לי מעניין במיוחד כי לסידני יש את ה-home advantage מה שנקרא. שזה הבית שלו. כן זה כן. הבית שלו והוא יודע, יודע, מה... כן, יודע מה אמיתי ומה מזויף וכן קליפורד הוא סופר פנינו גדול וחזק. הוא אבל, אבל כן לכולם הבדיחה נעשתה כבר לכולם ישנה, יש להם נשקים וקליפורד יודע מה אמיתי והוא יודע איפה. סידני יודע מה אמיתי ואיפה להתחבא והיה יותר מעניין אם היה לו קשה לראות את החץ הזה שמסיים את העניין מבחינתו. ובמקום זה הוא פשוט לא הוא פשוט יורה בו וזהו. גם זה לא בדיוק נגמר ככה. לא כן אבל אתה מבין למה אני מתכוון. כן יש את הכלא שבו הרוצח חוזר לעוד פעם אחת אחרונה. שנות ה-80 מה אפשר לעשות. זה היה מאוד מקובל אז. זה עד היום מקובל. כן אבל היום זה מקובל אבל מעירים על זה משהו. אתה בהחלט עוד פעם אני חושב שהשפעה עיקרית על נייבסאוט. זה באמת הרעיון של לקחת מישהו שמוכר בתור, כרגע בתור הדמות הכי הולסום בעולם, קפטן אמריקה מול סופרמן, כאילו לא סתם האיש הטוב אלא האיש המושלם, וללהק אותו בתור מישהו שמתגלה בתור חתיכת חר של בן אדם, כאילו בכל הדרגות האפשריות. Okay. אוקיי. אה, ורמות גדולות של מודעות עצמית, אני חושב שדאפט טראפ יותר חכם, ואני חושב שבגלל שכל הדמויות בדאפט טראפ הן חרות ברמות שונות, זה עושה את האלמנט הרגשי יותר מעניין מנייבסאוט שבו יש לך דמות אחת שהיא דופשה כאילו היא מרחק קצר מללכת על המים וכל הדמות האחרות הם, הם יודע, או, או נגדה או בעדה ואתה יודע אם מישהו טוב אם הוא בעדה או נגדה. ויש לך גם בלש. או חוקר פרטי. לא, כן. כן אני אומר יש לך חוקר פרטי שמניע את העלילה. אז שהוא אני חושב, בעצם אומר לך דברים. אז אני חושב שבין השתיים אני מעדיף את דף טראפ. כן, אני מסכים איתך, הוא הרבה פחות פילמאי, הוא הרבה יותר, אתה, כשאתה מסביר את המגבלות של אה ah, כן, זה מבוסס על הצגה, אתה רואה את זה, אבל אני חושב שמה שאני כן רואה על המסך יותר מעניין אותי מ-Nives Out. אני פשוט חושב, כשאנחנו כן רואים מה שרואים מחוץ לבית, נגיד סיני נוסע לאסוף את קליפון מתחנת הרכבת, כל מה שאנחנו רואים זה שהוא מגיע לתחנת הרכבת, קליפון ניגש אליו mm. למכונית, נכנס, ואנחנו חוזרים לבית. כן. הייתה יכול... עכשיו, אני לא אומר שהם צריכים עכשיו לדבר ולתכנן את כל התוכניות שלהם, אבל אם כבר טורחים להראות לנו את זה, אז בוא לפחות, אפילו תנו לנו קצת זמן עם סידני לבד בנסיעה, שנראה את המבט שלו על הפנים, כאילו איזשהו ניצול של המדיום השונה. אוקיי, okay, גיליתי עכשיו שבדאפט יש... הופעות אורח של כמה מבקרי קולנוע ותיאטרון מוכרים כולל אחד שקוראים לו ג'ו סיגל. לתפקיד עצמם. לא כן אבל לא. ג'ו סיגל זה כמו שם של אחד היוצרים של סופרמן. <laughs> ואני תוהה האם זה היה מכוון עד כדי כך כאילו האם האם סידנילומט בחר אותו כי הוא כזה. לדעתי לא לדעתי הוא בחר אותו פשוט כי הוא היה מוכר. <laughs> <laughs> כי אם כן זה היה צירוף זה צירוף מקרים נהדר כאילו. <laughs> זה כאילו זה כמו שתגלה שלאחד מהאנשים שאתה יודע. <laughs> <laughs> לא בעצם בגוזילה זה לא צירוף נקרים. כאילו האם אחד האנשים שמופיע בסרט נייבס אאוט הוא נקרא מיסטר נייבס או משהו כזה לא יודע. ג'ו סטיבל סיגל נפטר ב2007. אוקיי סטיבל סיגל נפטר? מעניין כמה פעמים הוא שמע את זה בחיים שלו. He's a fast dad. אז עוד משהו יש לך להגיד על הסרטים עליו יד? על תעלומות הרצח? אני חושב שזה ז'אנר שמאוד מאוד קשה אה, לקלוע איתו בדיוק למינון הנכון. Mm -hmm. ולדעתי שני הסרטים פה מבחינתי לא הצליחו לקלוע, אבל זה מאוד קשה. דיברנו די מזמן על עד התביעה שמבוסס על סיפור של אגדה קריסטי, קריסטי כן. ובילי וולדר ביים אותו. שזה נגיד דוגמה לאיך כן לעשות תעלומת, אה, תעלומת רצח. אה, ש מצליחה גם לעבוד מבחינה קולנועית וגם לא, לא להיות יותר מדי ישירה ומצד שני לא להסתבך יותר מדי. וזה עוד פסטר. היה מבוסס על סיפור של איזה 15 עמודים, כאילו כן. אז הם הרחיבו את זה באופן די מרשים בלי לאבד את השלד של הסיפור <אח> המקורי. הרבה מזה זה לדעתי גם השחקנים ש... <אח> שנתנו <אח> לדמויות הרבה נפח, אבל זה, זה קשה, אני, אני בטח לא אבקר מישהו על זה שהוא מנסה, <אח> אחד הז'אנרים שיותר קשה לעבוד איתם זה תעלומה בלשית. ובאמת כל מי שמנסה זה כבר זה כבר ראוי לציון. טוב, אז זה היה נייבס אאוט ודאפ טראפ. כן. אני זה תום שפירא. אני אביעד שמיר. מה לפעם הבאה? נפגש בסרטים. a killing first you make a stone of your heart and here you'll find that your hands are still willing then you can turn the murder into our and